Az opál hasonlóan, főleg juhokra vadászik, az emberek elől elbújik. A velszi sárkány jellegzetes, meglepően dallamos üvöltése könnyen felismerhető. Tüzét karcsúcsóvágban fújja. Tojás a földszínű, zöld elpöttyözött.